Під час писання навідувало справжнє натхнення. Як свідчать землякові блокноти, він жив напруженим духовним життям, багато часу і сил віддавав самоосвіті. Це був напродив талановитий читач. І проте найкраще свідчать численні виписки з книг, якими змережений його блокноти «Щоденник». Із захватом, ентузіазмом і бережливістю ревного колекціонера він призбирував усе, що його вразило, чи йому подобалось. Якщо королі держав чи правителі не будуть справжніми філософами, якщо державна влада і філософія не зійдуться разом, то не буде кінця злу в державі для роду людського. Це з діалогів Платона. Владу треба брати скрізь, де вона дає себе взяти – «У вас надто ніжна шкіра, треба вам її продубити», – це слова сказані Аденауером Кісінгеру. А ось виписка з Дітриха Екагрта, який духовно виліпив Гітлера. «Їдь за Гітлером. Він поведе танець, але музику написав я. Ми дали йому способи спілкування з нами. Не оплакуйте мене. Мені вдалося впливати на історію більше, ніж якому-небудь іншому німцеві». А ось епізод із біографії Томмазо Кампанелли. «Звідки ти знаєш те, чого тебе ніколи не вчили?» – запитали інквізитори Кампанеллу. «Я більше спалив у світильниках масла, ніж ви за своє життя випили вина», – відповів він. Часто виписки з книг обростають оригінальними коментарями – Вчений-самоучка Генріх Шліман відкрив Трою, оспівану Гомером. Він знайшов навіть стіни Троянської фортеці і прийшов до висновку, що всі стіни побудовані не богами, як доводив Гомер, а людьми. Для цього потрібно було більше двох тисяч років. Кам'яні стіни не змогли пережити великого Гомера. І тут же емоційно-експресивні, лаконічні стилістичні фігури, як, наприклад, Остя з Олеші. Він підхопив мою фразу і завернув її так, як жандарм руку за спину. Важко втриматись, аби не навести ще один земляків запис, особливо актуальний сьогодні, коли в усьому суспільстві точаться гарячі дебати про власть. Люди, як діти, найбільшу втіху їм приносить придбання нових речей. Тобто за природою своєю вони вічні власники, і цю людську домінанту слід мати на увазі. Позбавлені будь-якої власності і вічного прагнення до неї, люди нагадували б в'язнів, які нічого не мають, крім чотирьох стін довічної каторги, люди зачахли б, як стадо антилопу висохлий савані Африки. Вони обміліли б духовно, і людство нагадувало б піщані безмежні русла померлих рік. Воно перестало б рухатись, як перестали рухатись древні китайці, зігнані в комуни, власність яких складалася... Лише з паличок для вживання рису. Доношуючи свої старі штани, я існую, живу тим, що думаю про нові. Навіть королям нові штани приносять стільки ж радості, як приєднання чи захоплення чужої території з кількомільйонним населенням. Знаємо, як Тарас Бульба через люльку потрапив у полон. А висушена правиця Івана Сірка стала найдорогоціннішою власністю Запорозької січі, піднятої до символа перемоги та воєнної удачі. Власність – така ж рушійна сила суспільства, як і одвічне намагання однієї частини суспільства позбавити власності іншу. Власність – це те, з чим людина не бажала розлучатися навіть у загробним житті – поховання скіфських царів. Шевченко мріяв про хату над Дніпром, а Довженко до останніх днів не розлучався з думкою поставити хатину на білій кручі на Десні. До того Василя Земляка, якого ми знали, доброзичливого і толерантного в стосунках із друзями, іронічного і дотепного оратора, появи якого на трибуні завжди з нетерпінням чекав зал, невтримного епікурейця в застіллі, Незвично екзотичного в домашньому побуті зустрічав приятеля в довгому розкішному халаті, а на голові в нього було щось схоже на тюрбан, міцно обв'язував її рушником. Долучається ще один земляк – книжник. Він любив обкладатися книжками з усібіч, любив раритети, мемуари політичних діячів полководців, томи філософів, тонесенькі збірочки лірики. Довкола нього лежали довжелезні аркуші паперу з розлогими виписками та нотатками з приводу прочитаного. По суті, читання було для нього процесом глибокотворчим. Фрідріх нічше сказав, що одним людям читання заважає думати. А іншим допомагає. Саме до таких інших належав Василь Земляк. У ньому жила глибоко органічна потреба спілкування з думкою у літературному вираженні, читане давало поштовх до народження власних думок. На читання він витрачав часу набагато більше, ніж на писання, рідкісний поміж українських прозаїків випадок. Вважав своїм обов'язком знайомитися із книгами сучасників, докоряв їм за те, що мають доволі приблизне уявлення одне про одного, тобто про книги, які вийшли. Його ущипливі інвективи на засіданнях творчого об'єднання прозаїків викликали значне пожвавлення в залі, слухачі, що починали дрімати від архісерйозних промов про нечувані успіхи нашої літератури оживали й дивилися на себе критично земляковим оком. Це був, як мовиться, один з коронних номерів земляка-оратора. Тоді, в епоху, виважено сірих, демагогічних і схоластичних промов, такі речі буквально вражали. Такими речами не здивуєш і не захопиш сьогоднішню аудиторію, бо за час, проголошений періодом перебудови і демократизації суспільства, ми до всього звикли. Тоді ж анархічно зухвали небажання бути таким, як усі, повторювати фрази ритуального баналітету, викликали недовіру чи навіть підозру верхів. Чи ж не тому земляк перебував у двозначному становищі? З одного боку, після появи лебединої зграї, ніби автоматично переходив у ранг живого класика, з іншого – оця його непричесаність. А почастий неслухняність та ще дружба з Григором Тютюнником, Анатолієм Шевченком, Маргаритою Малиновською, що були на той час у немилості. Додаємо до цього ще звичку, чи не щовечора просиджувати у письменницькому кафе ней. Прояснюють, чому керівники спілки, та й не тільки спілки, а й вищого рангу, косували у бік земляка, подивовано стинали плечима, навіщо, мовляв, ускладнює собі життя. То був час, коли письменники не тільки боялися конфронтувати зі своїми внутрішніми цензорами, вже не казатимемо про так званих стражів державних таємниць із головліту, а й мусили бути обачними навіть у стосунках із людьми. Цей, приміром, ходить у неблагонадійних, треба триматися подалі від нього, а за цим ще якийсь політичний гріх водиться. До честі земляка він нехтував такими правилами». Ось один характерний у цьому розумінні епізод. Був пленум правління спілки письменників, присвячений актуальним питанням публіцистики. На ньому виступив і земляк. Коли в редакції газети «Літературна Україна» готувався до друку «Розлогий звіт» із викладом виступів промовців, він прийшов, щоб ознайомитись з тим, як подається сказане ним на пленумі одразу ж зауважив, що у викладі його виступу зникли імена Григора Четюнника й Романа Андріяшика. На виправдання автору звіту «Це ж не публіцисти» відповів. «Сам знаю, але вони прозаїки, справжні. Їхні імена скрізь викреслюють, але я не дам викреслити їх у мене». Тоді обидва згадані ним з трибуни письменники були в безнадійній немилості. Їх не видавали, а в пресі згадували тільки тоді, коли виникала потреба назвати випадки ідейних збочень. Земляк же прагнув хоч щось зробити для легалізації цих імен. Не такий-то вже великий подвиг, однак у ті часи мало людей зважувалося на подібні вчинки. Тоді була епоха, за висловом Ліни Костенко, «обережних обережників». Вельми затісною вона була для таких людей, як земляк. Майже всі в ній дрібнішали, несвідомо маскувалися в сірі кольори. Земляка ж це виходило зовсім погано. Публічно він міг ще підтакувати твердженням про неймовірну важливість робітничої теми в усій літературі, з серйозним виглядом говорити про те, що одне з першочергових завдань нашого письменства – це створення образу партійного ватажка, який став би виразником усіх прагнень народних. Але надовго його не вистачало, він бунтувався і просив заміну. Тоді в команді живих класиків відбувалася заміна. Очевидно, колись будуть написані дослідження про те, що могли б створити наші талановиті письменники –